Не кохав ніхто на землі. І щоб вона його залишила, щоб вона погодилась, ніколи. Там у тій келії, в ту страшну хвилину, Господь заручив їх, і вона не покине свого нареченого ніколи. Померти з ним – щастя. Тортури за нього прийняти. Блаженство з ним, з ним і на смерть. Дарина витерла щасливі сльози. Але що робити з полковником? Найдадалеко, вона тут сама, батьківська воля, настигливість полковника, бажання самого Воєйкова. Що ж робити? Серце дівчини защеміло, але радісні думки прилинули знову і заглушили її тривогу. Тим часом небо розгорялося дедалі яскравіше, в глибині його вимальовувалися рожеві обриси легеньких маринок. Кілька разів Дарина лягала, кладучи втомлену голову на подушки, але заснути не могла. Щастя і захоплення, що сповнювало її серце, не давали й на хвилину задрімати. Ох, побачити б коханого, пригорнутися до його грудей, розповісти, як вона страждала ці довгі місяці. Ні, ні, довгі роки, бо з цієї хвилини, коли Найда поїхав одних із Переяслава, вона вже кохала його і журилася за ним. Розповісти милому все, припасти до його гордого серця та так і померти разом з ним. Тільки вранці, коли сонце вже запалило верхів'я далекого лісу, Дарина трохи задрімала. Прокинулась вона від того, що хтось сильно термосив її за плече. З подивом і переляком дівчина розплющила очі, побачила схилене над собою лагідне. Тітчине обличчя. Отто розіспалася леда, що мовила з доброю усмішкою стара, Помітивши, що її зусилля вже дали деякі наслідки. «Буджу, буджу, а вона лежить крижем. Хоч з гармати стріляй. Ставай но швидше, ми вже з батьком давно поснідали. Та й батька якийсь похмурий сьогодні, слова з нього не витягнеш. Ну, бо поспішай, розкажи, як там приймали вас учора». При цих словах Дарина відразу пригадала все, що сталося вчора, і щастя знову могутньою хвилею затопило її серце. Вона швидко схопилася з постелі, обняла тітку і дзвінко поцілувала. «Ге-ге, та з тобою, видно, трапилося щось незвичайне!» – з ласкавою посмішкою зауважила тітка, здивована такою незвичною жвавістю небога. «Може, якогось вельможного пана в сельці спіймала, чи генерала? А може, й самого князя або графа?» «Спіймала, тітусів!» «Спіймала не князя, а самого гетьмана!» «Бач, чого захотіла?» – тяжко зітхаючи промовила тітка. «Ну, вдягайся ж, гучій, батько чекає». Тітка вийшла з кімнати, а Дарина почала одягатися. Усе горіло того дня у неї в руках – на серці було так легко, так ясно, що дівчині, здавалося, ніби вона не ходить, а прухає, і тіло їй стало легким, мов пір'їнка. Хвилин через п'ять Дарина була вже готова, радісна й сяюча, пішла до трапезної. Тітка кудись вийшла, на столі стояв її незакінчений сніданок. Батько сидів у кріслі понурий, невдоволений і читав Петербурзькі відомості, привезені з Києва. Дівчина привіталася і сіла за стіл. Кілька хвилин пан обозний похмуро мовчав. Потім обернувся до Дарини і докірливо сказав. «А я тобі, дочко, ще не подякував. Спасибі за розумну бесіду з паном губернатором. Заробимо тепер нагороду. Ох, заробимо!» Дарина здивовано глянула на батька. «Не розумієш?» – похмуро вів далі генеральний обозний. А вчора що ти наговорила панові губернатору? Гайдамаки своїх не чіпають, передражний він дочку. А? То що? Хіба це не правда, тато? Правда, правда? Не з усякою правдою в очі лізь, то й зовсім не правда, він, вдаривши по столу кулаком. Не гайдамака я, не розбійник, і гайдамаки мене за свого не мають. Я генеральний обозний війська її присвітлої царської милості. По лісах із ножем не ховаюсь і добрих людей не грабую. І вони не грабують, вони за хрест святий йдуть. Ха-ха, за хрест йдуть.